اعذني الله وإياكم من النار، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم الحمد لله. تعلوا فا كتابنا جد كان بجرا بج شكر تحرر الله تبارك وتعالى تسجل كرنيا كنِعمةٍ ينطلق الله لمحك عن كبار الكتاب. بايك إتو نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، ونعمة الاستقامة على هذا الدين. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد wa alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat اخواني fiddin rahimani Allah wa iyyakum Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita karunia, kenikmatan berupa al-islam bahwasannya islam arti dari islam adalah al-istislamu lillah dari sisi bahasa adalah al-istislamu lillah iaitu menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala totalitas di dalam memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama islam inna dina inda al islam sebagaimana dalam surat Ali Imran agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama agama Islam dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka nanti di hari kiamat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum di antara kenikmatan-kenikmatan Allah selain al-Islam di sana ada al-iman di sana pula ada Al-istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu nikmatan yang kenikmatan ini tidak semua orang yang dapat merasakan kenikmatan tersebut yaitu kenikmatan talabul ilm Kenikmatan talabul ilm khususnya talabul ilm itu nikmat bagi orang yang pernah merasakan talabul ilm Ini duduknya sen gini, biar enggak kosong. Ayo sini rapat-rapat. Ya. Nah, jazakumullahu khairan. Kenikmatan طلب العلم ini kenikmatan yang sangat luar biasa dan tidak semua orang yang diberikan kenikmatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu bid-din." Barang siapa yang hendak oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka dia akan difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Naam orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah adalah manusia-manusia pilihan. Ya, antum yang ada di tempat ini insyaallah adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Allah yaitu untuk diberikan oleh Allah sebuah ilmu di dalamnya. Naam Allah jika menginginkan suatu kebaikan kepada hambanya nya yufaqihu Allah akan berikan ilmu agama atasnya, Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu agama. Naam. Sebagaimana seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah, tentunya dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Orang yang beribadah kepada Allah, tentunya semuanya dilandasi oleh ilmu. Tidak mungkin dia ketika dia mengerjakan salat dia tidak memiliki ilmunya. Ketika dia berwudu Ketika dia bermuamalah Atau berpuasa Atau ee, mengeluarkan zakat Dan menunaikan ibadah haji Semuanya didasari oleh ilmu Tidak mungkin instan Kemudian dia hanya Berjalan demikian saja Di muka bumi ini tanpa dia mengetahui ilmunya Kita di dalam solat Menunaikan ibadah solat Tentunya kita harus tahu Bagaimana solat itu dikerjakan Seorang muslim dia harus tahu rukun-rukunnya. Apa saja rukun-rukun salat tadi? Ya. Kapan waktunya salat itu dikerjakan? Ini semua ada ilmunya. Dan kita harus tahu bahwasanya salat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu yaitu Allah Subhanahu langsung memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan menunaikan salat salat lima waktu. Ini perintah langsung dari Allah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke sidratul muntaha diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan seluruh amalan ibadah biasanya melalui wahyu ke malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. tapi dalam urusan salat, Allah langsung memanggil kekasihnya yaitu Nabi Muhammad s.a.w. untuk diperintahkan menunaikan ibadah salat naam, salat di sana ada rukun-rakunnya dan kita harus tahu rukun-rukun dari solat itu apa saja dan apa keutamaan dari solat itu. Ya, dari sisi solat saja yang mana solat ini memiliki suatu kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa taala. Ya, amalan yang pertama kali dihitab di sisi Allah subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Awalu ma yuhasibu indallah as-salat Amalan yang pertama kali yang akan dihitab di sisi Allah subhanahu wa taala adalah salat. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan langsung kepada Rasulullah untuk mengerjakan salat dan nanti diawmil hisab amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salat ya. banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui kadar derajat dari salat sehingga banyak diantara mereka yang mungkin compang-camping salatnya kadang salat subuh kadang enggak kadang zuhur kalau lagi pas enggak sibuk salat kalau lagi sibuk enggak salat ya dan lain sebagainya banyak dari kaum muslimin yang mereka tahawunan mereka dengan sengaja ataupun mereka malas-malasan mengerjakan salat ya na'am perlu diketahui bahwasanya salat ini adalah perintah Allah yang mulia na'am sehingga nanti di hari kiamat amalan yang pertama kali yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat dalam sebuah hadis yang sahih Salah seorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayu'l a'ammal ahabu ilallah. Ayu'l a'ammal ahabu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Salatu ala waktuha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salat tepat pada waktunya. Ya, salat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salat yang bagaimana? As-salatu ala waktiha yaitu salat yang dikerjakan tepat pada waktunya <tuh> Naam As-salatu ala waktiha Salat tepat pada waktunya Naam Kemudian yang kedua birrul ya, walidain. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jihadu fi sabilillah. Kemudian amalan yang ketiga ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahwasanya yang pertama tadi disebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Naam. Maka ikhwani di diina 'azza ni Allah wa iyakum dari sini kita harus yaitu totalitas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita setengah hati di dalam memeluk agama Islam, ya. Sesungguhnya agama Islam ini dibutuhkan totalitas di dalam kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam dan di dalam salat tentunya di sana ada rukun-rukunnya yang mana rukun-rukun salat waktu-waktu salat ini cuma disebutkan dalam Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayfiyatussifatussalatu an-nabi. Ya, tata cara sifat salat Nabi itu cuma disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan dalam dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau ada sebagian kelompok yang mereka menyebutkan dirinya sebagai kelompok ingkar sunnah Yaitu orang-orang yang mengingkari Sunnah Rasulullah maka orang-orang ini adalah orang-orang yang keliru. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan keifiyatul shifatul salat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan yaitu bagaimana tata cara salat. Tata, tata cara salat cuma disebutkan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada kelompok yang mengatakan kelompoknya dengan sebutan ingkar sunnah, kelompok yang mengingkar sunnah Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang keliru. Bagaimana mereka mau salat? Mereka mengerjakan salat lima waktu dengan takbiratul ihram, kemudian ruku kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dan seterusnya sampai salam dan bacaan-bacaannya, bagaimana mereka bisa mengerjakan salat kalau tidak dari sunnah Rasulullah? Ya, maka di sini Diperlukan yaitu al ilmu di dalamnya ilmu untuk kita mengkaji menggali tentang keivia sifatus Ini dari satu sisi. Nampak dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salu kamar aitumun usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama yaitu tentang pentingnya untuk kita mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu dalilnya adalah dalil sabda Rasulullah yang tadi yaitu berpegang teguh kepada sunnah salah satu dalilnya dalil yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat dari takbiratul ihram dari bacaan al fatiha Kemudian bacaan dari surat Faqra'u ma taysara min Al-Qur'an. Bacalah apa yang semampu kalian dari bacaan Al-Qur'an. Ya. Kemudian ruku dan bacaan ruku <coughs> Kemudian i'tidal dan bacaan i'tidal. Kemudian sujud dan bacaan sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud dan bacaannya ila akhir sampai at-tahiyat akhir. Ini semua kita harus mencontoh dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita dituntut untuk kita memiliki ilmu di dalamnya. Maka, Ikhwan fi Din, Azan Allah wa iyaqum. Maka belajarlah kila, belajarlah kita, tuntutlah ilmu. Ya, kerana menuntut ilmu ini hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu agama ini hukumnya fardu ain. Tapi menuntut ilmu agama hukumnya wajib wajib bagi laki-laki dan wajib bagi wanita ya? tidak dimaafkan di zaman sekarang ini orang mengatakan usaha bodoh ya? di zaman teknologi yang mana informasi dengan mudahnya sampai kepada kita, di tengah-tengah kita baik itu lewat mimbar-mimbar jumat baik itu lewat selebaran buletin baik itu lewat majalah baik itu lewat radio dan sebagainya bahkan mungkin sekarang Dunia teknologi ada di genggaman kita Yaitu lewat handphone Nah Sehingga di zaman kita ini tidak bisa orang mengatakan Oh saya orang bodoh ya? Saya tidak mengerti agama Tidak mengerti agama Wajib bagi seorang muslim Untuk dia belajar agama Untuk dia tahu Bagaimana dia beribadah kepada Allah Supaya dia tahu Bagaimana dia beribadah kepada Allah Dengan benar jangan mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik ya? orang tidak mengetahui mana tauhid, mana syirik yang tauhid disebut dengan syirik yang syirik disebut dengan tauhid yang sunnah dikatakan bid'ah yang bid'ah dikatakan sunnah <coughs> nah kemudian yang hak dikatakan batal yang batal dikatakan hak ini semua karena kerancuan seseorang, karena gedangkalan seseorang. Di dalam, yaitu dia mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menuntut ilmu agama. Karena seorang muslim diwajibkan oleh Allah menuntut ilmu agama, disebutkan dalam sebagian ayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya? apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentunya jawabannya tidak sama orang yang memiliki ilmu, ilmu apa pun itu ya? ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama orang yang memiliki ilmu tentu dia lebih pandai daripada orang yang tidak memiliki ilmu orang yang berilmu dia akan bisa menerangkan, menjelaskan dia akan bisa mengambil yaitu fa'idah di dalamnya dia akan bisa menahan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah mana yang dihalalkan oleh Allah mana yang diharamkan oleh Allah dia tahu tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu iaitu ilmu agama dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram semuanya dimakan tidak ada batasan di dalam dia beragama dianggap semuanya sama naam semuanya dianggap sama di dalam muamalah bermuamalah dalam berbisnis dia tidak tahu mana yang halal mana yang haram sebagian orang tidak mengetahui apakah benar bang itu boleh apa enggak apakah dia haram, apakah dia remang, apakah dia boleh sebagian orang muslimin menganggap bahasanya bank dan bunga bank itu boleh untuk dimanfaatkan ya buasanya perkara-perkara ini sudah jelas wa ahallallahu albay'a wa harraman riba Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba sudah Allah terangkan dalam firmannya wa <tuh> ahallallahu <-tuh> albay'a wa harraman riba Allah menghalalkan jual beli Jual beli dihalalkan oleh Allah dengan cara yang wajar, dan Allah mengharamkan riba, riba dalam bentuk apapun. Ya, tapi sebagian orang zaman kita sekarang ini mereka menganggap bahwasanya bunga bank boleh. Ya, enam. Padahal perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ya? Innal al halalubayin wal haramubayin wabainahum ammumushshabehatul. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara dua perkara ini ada perkara yang samar, ada perkara yang remang-remang. Ada perkara yang rancu. Maka kita diminta oleh Rasulullah untuk meninggalkan perkara yang tidak jelas tadi. Kalau ada perkara yang tidak jelas. Ya, oh saya tidak tahu ini bukan apa ini halal apa haram apa boleh kita memanfaatkan. Kan syukuhah. Ha? Padahal sudah jelas ini haram. ya, Sudah jelas ini haram kalau dia ada gurau-gurau tinggalkan. syubhat, faqad zadat, faqad isbara al-dinihi Barang siapa yang dia menghindari dari perkara syubhat, sesungguhnya dia telah menyelamatkan diri dan agamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada perkara-perkara yang tidak jelas, hindari. Ya. Dalam perkara apapun itu. Tetapi, ikhwan kita di atas nama Allah, iaitulah mereka hendaklah kita menuntut ilmu agama dengan benar. Nah, menuntutlah ilmu agama ini dengan benar. Tentunya di dalam kita menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu agama ini adalah bagian dari kita beribadah kepada Allah. Bahkan para ulama kita di antara Nabi Muhammad bin Salih al-Tha'imi, Muhammadullah, dalam kitab dan ilmu. Beliau menyebutkan bahwasanya طلب العلم من اجل القروبات الى الله tabarak wa ta'ala bahwasanya طلب العلم ini adalah sebaik pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang paling afdal dalam beribadah kepada Allah adalah طلب العلم menuntut ilmu agama dan di dalam menuntut ilmu agama di sana ada jenjang yang harus kita tempuh di sana ada Step-step yang step harus kita lalui. Tidak bisa seorang dia duduk di sebuah hal kemudian dia disebut sebagai seorang talab ul-ilm. Bahasanya, step yang pertama, langkah yang pertama bagi seorang beribadah kepada Allah, yaitu dalam talab ul-ilm, dan ini adalah dasar yang paling dasar, yaitu ikhlasun niat, mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala karena tolapul ilm ini ibadah dan sebaik-baik ibadah makanya Ma pertama harus kita ingin ikhlas niat karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. ikhlaskan niat karena Allah bahwasannya kita tolapul ilm dalam rangka untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah ya qarna imam ahmad imam ahlu sunnah beliau mengatakan bahwasanya tujuan dari seorang menuntut ilmu itu adalah رفع الجهل نفسه ورفع الجهل عن غيره menuntut ilmu itu tujuannya kata imam ahmad yaitu mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya sendiri setelah dia memiliki ilmu baru kata imam ahmad رفع الجهل عن غيره barulah setelah dia pandai baru dia dianjurkan untuk dia menangkak ilmu kepada orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya? Tapi kalau kita enggak punya ilmu, jangan kita buka daras jangan kita buka halaqah, jangan kita kemudian kita debat kusir Ya. Akhirnya menjadikan bukan kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, justru kita menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala justru membuat orang lain lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagian orang mereka tidak memiliki ilmu tidak memiliki kapasitas dalam keilmuan agama dia berani untuk menyamakan ilmu kepada orang lain dia mencoba berdebat dengan, dengan orang lain ya. ini berbahaya berbahaya bagi dirinya sendiri dan membahayakan orang lain ya tentunya kita mungkin menginginkan kebaikan kepada diri kita yang pribadi dan menginginkan kebaikan kepada orang lain. Tentunya sebelum kita mengajarkan ilmu, maka yang dianjurkan oleh para ulama yaitu kita mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Naam, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ta'allum qala sa'maru yulad 'aliman. Berada kalian sama seorang Bayi yang lahir dari perut ibunya, yang keluar dari rahim ibunya, dia keluar tidak langsung menjadi seorang yang alim. Ya? Tidak ada seorang bayi keluar dari perut rahim ibunya, langsung menjadi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Sufyan Ibn Iyayna, Sufyan, ya? Adal Yahya Ibn Ma'in dan lainnya. Tidak ada. Mereka para imam keluar dari perut ibunya. Melalui tahapan-tahapan mereka belajar. Ya? Belajar dan belajar. Terus mereka mereka belajar. Ya? Nah. Tapi bahwasannya. Kita harus mengangkat. Kebodohan yang ada pada diri kita. Bahwasannya manusia. Dilahirkan di muka bumi ini. semuanya dalam keadaan bodoh. Tidak ada manusia kemudian lahir. Dia menjadi orang yang alim. Menjadi orang yang pintar tapi semuanya melalui tahapan proses yaitu belajar ya? dan tidak ada istilahnya bahasanya kita sudah tua oh kita sudah tua, enggak perlu belajar karena kita sudah ketinggalan kereta ya? dalam ilmu agama tidak, tidak ada istilah ketinggalan ya? tidak ada istilah ketinggalan siapapun dia dalam usia berapapun dia, boleh dia untuk belajar dan jangan merasa minder, dan jangan merasa malu dan jangan gengsi bahasanya saya seorang S1 saya S2, saya S3, saya Profesor, saya Doktor. Jangan malu. Kalau kita tidak memiliki ilmu agama, duduk di halaka-halaka ilmiya. Duduk untuk kita meninggalkan ilmu di dalamnya. Duduk untuk kita mengambil faedah di dalamnya, terutama untuk diri kita pribadi. Nah. Maka ikhwanibidzina azani allahu aiyyakum, hendaklah kita tahapan yang pertama, di dalam طلب العلم yaitu ikhlas niat. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. di dalam beribadah apapun, salat, zakat, puasa, semua ibadah, landasan yang pertama itu adalah al-ikhlas. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana haditsnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang banyak-banyak dari kita sudah menghafalnya Innamal a'malu binniyat, wa innama li kulli in mar'in Ila akhir hadits. Ya, sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari niatnya. Ya. Barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan pahala hijrah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau dia ingin ke seorang wanita, maka dia akan memperoleh dari apa yang dia, ingin dia inginkan. Ya. Semuanya tergantung dari niatnya. Seorang talabul ilm ada dia menginginkan ilmu di dalamnya, ada seorang talabul -il ilm dia cuma ingin mendapatkan ijazah, ingin disebut sebagai sarjana, ingin mendapatkan gelar, ya, yeah. ingin dia mendapatkan pekerjaan kelas. Naam, semuanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka ikhwani fi dini 'azza minallahu wa iyakum, maka hendaklah kita terus semangat dalam thalabul -il ilm menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu agama ini tidak ada batasan sama sekali min mahdi ila lahdi ya dari kita lahir sampai yang lahat itu adalah tolabul ilm sampai ajal menjemput kita Disebabkan ada para ulama kita di diantaranya syekhuna syekh mabbar rahmahullah ta'ala ta bahwasannya tolabul ilm itu merupakan jihad ya afdol, yaitu dalam, lebih afdal daripada kita berjihad Yaitu mengangkat senjata, ya. kita duduk talabul ilm, membantah orang-orang ahliul bidah itu lebih baik daripada kita berjihad mengangkat senjata. Nam, inilah, yaitu apa keinginan yang tinggi daripada imam kita, buasanya mereka terus mereka talabul ilm, terus mereka berdoa berjalan Allahumma khairah. Maka kita harus terus, yaitu memberikan atau kita memberikan semangat terhadap diri kita kepada saudara-saudara kita untuk kita senantiasa semangat dalam talab al-ilm jangan kita putus asa jangan kita kemudian tidak ada gurunya yang mengajar kemudian kita main-main manfaatkan waktu kita dengan baik manfaatkan waktu kita dengan baik Karena seorang talab al-ilm yang hakiki seorang talab al-ilm yang benar dia akan memanfaatkan waktunya dengan benar ini ya kerana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Nikmatan maghbon kadir dihima min al-nas as Dua nikmat yang diterusulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat luangnya waktu. Nya? Nikmat kesehatan ini nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana kita taunya bahwasanya nikmat kesehatan ini nikmat yang sangat luar biasa? Taunya ketika kita sakit. Kalau seorang sudah sakit baru dia mengatakan bahwasanya orang sehat itu nikmat. Memang ya. Naam. Taunya kalau sudah sehat itu nikmat ketika sakit. Kalau sudah sakit baru dia mengeluh. Naam. Demikian pula yang kedua kata Rasulullah. Kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia adalah nikmat. Luangnya waktu. Waktu yang luang. Waktu yang senggang. Kita hidup 24 jam sehari. Ya. Terpotong untuk tidur berapa jam? 8 jam ya kurang lebih. Ini yang suka molor 8 jam. Nah. Kemudian mungkin seorang bekerja sehari. Kalau dia bekerja kantoran 8 jam sehari. Ya masih ada 16 jam, tak tahu dia bekerjanya selama 8 jam ini bekerja beneran apa sekedar main-main kemudian duduk di hadapan monitor, dia main game ya, ini juga main-main, dia tidak memanfaatkan waktu dengan benar naam, ala hal bahasanya kita sehari hidup sekian jam, 24 jam mungkin sekian persen saja yang kita pergunakan untuk waktu yang manfaat sisanya kita hanya untuk main-main ya. Ketika kita mulai sibuk Baru kita kita akan mempertanyakan Nyesel Kenapa tidak dulu-dulu saya mengerjakan pekerjaan ini Ya Bahwasannya kita hidup di dunia ini Semakin dekat kita dengan kematian Kita hidup di dunia ini Setiap detik, setiap menit, setiap jam Satu hari, satu bulan, satu tahun Satu detik kita semakin dekat dengan ajal, dengan kematian Ya Jangan kita enak-enakan. Oh, saya masih umur 30 tahun. Saya masih umur 40 tahun, masih lama waktunya. Siapa bilang masih lama? Ya. Siapa tahu kita keluar dari tempat ini ke sandung jatuh langsung mati. Kita kan enggak tahu. Ya. Ada orang tahu tahu keluar dari rumahnya, hendak nyebrang, mau nyebrang ke masjid, ketabrak motor mati, sudah ajalnya. Dan ajalnya orang ini macam-macam. Ada yang dia enggak sakit kemudian dia wafat. Ya. Naam ila akhir. Alaku li hal. Bawo kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi Yaumil Hisab. Ya. Perbaiki diri kita, perbaiki niatan kita, perbaiki amalan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah, jangan kita talabul ilm, jangan kita berdakwah karena kita ingin dilihat oleh orang lain. Jangan kita ingin dipuji oleh orang lain. Ya, sia-sia amalan ibadah kita. Taib, maka hendaklah kita senantiasa kita untuk yaitu talabul ilm. Ya. Talabul ilm ini ikhwan ya tidak ada batasnya. Ya dan ini merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa kenikmatan yang yang kita barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia duduk bersama para ulama, maka dia akan merasakan bahwasanya qimatul ilm wa qimatul waqt. Ya, pentingnya yaitu waktu dan pentingnya yaitu ilmu. Di situ dia akan baru mengetahui seorang yang pernah duduk dengan seorang alim dia akan tahu bahasanya waktu ini kita berkejar-kejaran dengan waktu, ya. kita berkejar-kejaran dengan waktu. Kita enggak tahu ini hari apa, kita enggak tahu ini jam berapa, kita enggak tahu ini bulan apa. Ya. Semuanya berkejar-kejaran sibuk dengan waktu, semuanya sibuk dengan amalannya, semua sibuk dengan durusnya, semua sibuk dengan hafalannya. Masing-masing ya. individu memiliki jadwal planning masing-masing untuk dirinya ada orang-orang yang memprogram untuk dirinya dari seorang taulab al ilm, dia memprogram untuk dirinya bahwasannya tahun pertama ini saya hendak menghafalkan Al-Quran ya. dalam satu tahun dia kejar al hafalan Al-Quran nya ya. ada lagi dalam satu tahun dia mem mem memprogram untuk dirinya bahwasannya satu tahun ini saya mengambil bahasa bahasa Arab, ilmu bahasa Arab dan ilmu akidah dalam satu tahun dia kejar pelajaran ilmu bahasa Arab dan ilmu akidah. pada tahun berikutnya dia memprogram diri untuk dirinya sendiri bahwasannya tahun kedua saya hendak mengambil ilmu mustalah hadith ya, maka dia kejar pelajaran terus di dalam pelajaran ilmu mustalah hadith dalam tahun ketiga dia akan mengejar atau memprogram ilmu untuk dirinya, di tahun ketiga ini saya harus mempelajari atau menyelesaikan ilmu usul dan lain sebagainya ya. tiap-tiap masing-masing individu seorang talib al-ilm dia memprogram untuk dirinya masing-masing ya. karena seorang yang belajar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak mencari ijazah, dia tidak mencari popularitas ya. yang dia inginkan, dia mempelajari ilmu agama Islam dalam rangka untuk mengangkat kebodohan atas dirinya pribadi setelah dia memiliki ilmu dia ingin mendakwakan ilmunya kepada orang lain. Mendakwakan ilmunya kepada saudaranya. Kepada keluarganya. Kepada tetangganya. Kepada kerabatnya. Kepada teman-temannya. Dan kepada seluruh kaum muslimin. Ya? Bawasannya. Manusia. Kaum muslimin. Bihajatin ila da'i ad ila Allah. Kaum muslimin sekarang ini butuh terhadap da'i-da'i. Ya? Yang dibutuhkan adalah seorang da'i. <tuh> Karena sebagian kaum muslimin mereka memiliki masjid masjid tapi di masjidnya tidak ada seorang ustaz, tidak ada seorang dai. Ketika di hari Jumat tidak ada khatib, Atau khatibnya enggak datang. Maka kaum muslimin yang ada di di, di masjid tadi bingung, semuanya pada ada kanan toleh kiri. Ya kepada hadirin siapa yang mau mengisi, mau menggantikan khatibnya, silakan. Ya, semua boleh maju. Ya, ada yang mungkin disediakan kitab kitab kumpulan khutbah Jumat. Ya, enak jadi ustaz jadungan tinggal buka kitabnya tinggal baca. Kepada hadirin sidang Jumat yang dimulakan oleh Allah, bab sekarang adalah bab salat. Ya, salat itu diwajibkan kepada Allah. Baca lagi. Matanya ke buku terus. Hadirin demikian, hadirin demikian, demikian, demikian. Ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li Assalamualaikum. Hah? Naam. Ini kalau orang tidak memiliki ilmu. Tapi kalau dia memiliki ilmu, orang yang memiliki ilmu seorang talibul ilm seorang talibul ilm dia harus memiliki hafalan dalam dadanya ya? seorang talibul ilm itu dituntut untuk dia banyak menghafal menghafal Al-Quran ayat-ayat Al-Quran menghafal ahadith Rasulullah menghafal kitab-kitab dari kitab-kitabnya para ulama menghafal akwalnya sahabah menghafal akwalnya para a'imah ya? sehingga kita duduk di podium, kita menjadi seorang khatib mau berbicara masalah apa berbicara, kita berbicara Berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as Kenapa? Karena memiliki hafalan dalam dadanya. Sehingga dalam ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah hadis, seorang perawi hadis itu dibedakan menjadi dua. Seorang yang meriwayatkan hadis itu dibagi menjadi dua. Seorang yang meriwayatkan dari hafalannya disebut dengan rawi yang meriwayatkan dari dabtu sadr. Ya? Dabtu as-sadr yaitu seorang yang rawi yang meriwayatkan riwayat dari hafalan dari dadanya dia tahu bahasanya gurunya ngam hadatsana fulan akhbarana fulan qala hadatsana fulan an fulan. ya dia tahu ala qala rasulullah sallallahu ya, dia menghafalkan dari hafalan dadanya dan yang kedua seorang perawi hadis yang disebut dengan adabdul kitab yaitu seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari kitab dari catatan-catatan dia dari gurunya ya gurunya seorang perawi yang thiqah maka dia catat kala hadatsana fulan fulan gurunya ya Nam. jadi bagi seorang talabul ilm maka dianjurkan untuk dia banyak menghafal hafal sebanyak-banyaknya menghafal ayat-ayat Al-Qur'an ya. kalau kita enggak mampu menghafal seluruh 30 juz dalam Al-Quran maka kita hafalkan berapa surat yang kita mampu berapa juz yang kita mampu untuk kita hafalkan ya hafalkan sebanyak-banyaknya semampu kita menghafalkan Al-Quran karena setiap individu tingkat IQ-nya berbeda-beda ada orang yang mungkin dia dengan gampang menghafal Al-Quran ada orang lain yang dia susah untuk menghafal Al-Quran ya semaksimal mungkin kita menghafal sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran Sebagai pegangan kita sebagai sadar, Untuk kita kelak menjadi seorang da'i Kita bisa mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran dari dada kita ya? Naam. Jangan kemudian menjadi seorang khatib Atau menjadi seorang ustaz Cuma berpegang kepada kumpulan khutbah jumat ya? Cuma bisa baca dari kitab Kalau cuma baca dari kitab Seluruh kaum muslimin semuanya bisa Kecuali orang yang buta huruf kalau orang buta huruf tak bisa baca lat, bisa baca tulisan, ya itu mungkin sudah makdzur. Tapi kalau orang cuma baca, kalah ada, kalah uh, berkata atau dalam dalam bab ini bab solat demikian demikian demikian, ya, itu ya, semuanya bisa. Ya, tapi kalau seorang da'i, seorang taulalib ilm maka dia akan bisa mengeluarkan, yaitu berbicara apapun insyaAllah dia bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Buat berbicara di depan umum ini, kalau kita memiliki hafalan kita enggak gentar menghadapi orang. Ya? Tapi kalau orang yang enggak punya ilmu, tidak punya ilmu, ya? berdiri di depan orang umum gemeter, ya? gemeter. Apalagi mungkin kalau berdirinya langsung pakai mic gitu, mungkin kakinya gemeter kelihatan gemeter gitu. Ya? Karena enggak biasa menghadapi orang banyak, dia mungkin enggak pernah melihat jamakannya, dengkul gini terus, nongkul gini. Nah? Takut melihat jamakannya takut. Ya. Naam. Tapi kalau seorang yang dia memiliki ilmu, ya, dia punya hafalan mau ngadepin orang 10, 20, 100, 200.000, ribu 1 juta enggak ada masalah, enggak gemeter. Ya. Naam. Ini kalau kita memiliki ilmu, kita akan berbicara dengan enak, kita akan mengeluarkan dalil qala Allah, wa Rasul, wa qala Apa yang kita mampu berbicara tentang masalah apa kita bisa mengeluarkan dalilnya. Ya. Maka, ikhwan fi dina, azzaanillah wa aikum. Saya nasihatkan kepada ikhwan, kepada para talaqatul ilm di tempat ini untuk terus semangat dalam talaqatul il ilm. Ya, ada ustadznya, enggak ada ustadznya terus jalan. Ya, hafalan terus jalan. Ya, masing-masing, masing-masing orang memiliki pasangan untuk dia saling tukar-tukar hafalan. Ya, cari satu orang Ya akhi, anak sama antum. Ayo sehari kita tukar tukaran hafalan. Mau apa, Al Quran? Ayo kita mampunya berapa? Satu lembar satu hari. Ana hafalan ke antum satu lembar satu hari, antum berapa? Ana satu juz. Silakan, tiap hari terus berdua. Ya, janjian cari partner berdua hafalan. Hafalan hadis. Mau kitab apa? Ana mau hafal kitab dari kitab Umdatul Ahkam. Ana mau hafalkan kitab Umdatul Ahkam. Ayo kita menghafalkan kitab Umdatul Ahkam berdua. Ayo. Hafalkan berdua kitab Umdatul Ahkam. Ya. Kalau kita hafal dari Al-Qur'an, kita hafal dengan dari hadith-hadith dari kitab-kitab hadith -hadith ini. Insyaallah kita mau berbicara apapun kita akan berbicara. Ya. Enggak perlu belajar apa namanya pidato. Ya, kita akan buka kursus pidato. Kita belajar pidato. Ada yang belajar pidato pakai cermin. Pakai cermin dia ngomong sendiri. Ya. Naam. Ini faedahnya, kalau kita punya hafalan, kita berdua saling tukar-tukaran hafalan dengan teman kita. Jangan gonta-ganti jangan gonta-ganti partner. Ya. Partnernya satu orang. Satu orang janjian kapan? Oh ya, اخي ahsan kita hafalannya ba'dal isya, malam aja. Kan malam dari pagi sampai mal, malam kan panjang waktunya. Satu hari ini pergunakan untuk menghafal. Cari waktu, selow waktu di mana kita bisa menghafal, hafalkan, duduk. Di program oh anak senggangnya waktunya ba'dal zuhur. Ba'dal zuhur mungkin setelah makan, sudah kenyang perutnya enak mungkin, ya. Ya. Asa enggak ngantuk, ya. Mudah-mudahan engkau ngantuk. Gunakan satu hari program untuk diri kita. Baca dohur kita harus menghafal untuk diri kita pribadi. Baca esak kita setoran kepada teman kita. Ya, pergunakan program ini insya Allah kita akan najah, kita akan sukses, kita akan punya hafalan banyak. Tapi kalau kita seorang tua berilmu kita engkau punya program. Ya, baca ya baca aja. sudah taruh, ngobrol gimana? Ngobrol lagi. Tak bakal sukses, tak bakal hafal, kecuali yang cerdas, ya, kecuali yang cerdas. Tapi kalau kita memang punya akiu lemah, pergunakan waktu khusus, pergunakan dua waktu. Pertama untuk kita menghafal untuk kita pribadi, yang kedua kita pergunakan untuk setor, setoran, ya, setoran kepada teman kita. 6. Taib. Maka ayahkuan ibtina azza niyyallah wa iyyakum yang tola boleh ilm di tempat ini harus punya program seperti itu, ya. Harus masing-masing nggak -masing perlu diperintah sama ustadznya, ya antum sama antum, antum sama antum nggak perlu. Masing-masing cari partner, ya. Tiap bacat isya, selesai sholat isya, setor hafalan, ya. naam, apa sudah ada di sini seperti itu? ha, Sudah hafal? Sudah punya, punya teman belum? Belum, belum kan? Nah, dapat saida kan? Nah, hafalkan ya, amalkan ya. Ya, mau ngamalkan kita apa? -apa? ha Al-Qur'an. Ya, cari partner. Sekarang ini boleh sebelahnya Langsung. Ya. Nah. Tapi harus seperti itu. Harus kita punya kiat-kiat untuk kita menguatkan hafalan kita. Ya. Kalau enggak selamanya kita se seperti ini, enggak bakal kita punya hafalan. Tapi kalau kita niatkan khusus untuk kita menghafal dan kita setoran, insyaallah biidznillah, yassallahu umurakum. Semoga Allah memudahkan umur kalian ya Itu apa yang kalian inginkan insyaallah pasti ada yang, yang nyantol hafalan kita insyaallah bi idznillah ya pasti apa oh azan oh ya Bu Ahmad fadal fadal adzan muadzin ya'dzin tab ikhwan fiddin a'azzani Allah ayakum jadi nasihat ana kepada antum sekalian khususnya Para tulab thalabatul ilm ya. Para santri. Khusus secara khusus dan secara umumnya bagi seluruh ikhwan, ha. Ya, fa insyaallah kulluna talabul ilmi. Mungkin ini semua talabul ilm Naam, jadi biasakan untuk kita punya program. Program untuk diri kita pribadi. Ha. Ya, diprogram setiap individu, memprogram untuk dirinya masing-masing. Jangan mau kita ini tertinggal. Ya, jangan merasa bosnya minder sudah enggak mampu. Oh, sudah usia, sudah dan lain sebagainya. Tapi terus berjuang, ya. Terus berusaha untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita ini. Kalau kita ini sudah mumpuni punya ilmu itu enak. Kita mau berbicara di depan siapapun, kita mau memberikan nasihat, kita mau khutbah Jumat Ya, Kita bisa karena kita memiliki ilmu Ya Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu Ya Mungkin ada di antara kita Dengan penampilannya Masya Allah Penampilan ala sunnah ya, Penampilannya Ala sunnah ya, Suatu ketika mungkin kita di kantor kita Di kerjaan kita Atau mungkin kita pulang ke masyarakat kita Di kampung kita Duduk di masjid dengan gamisnya Dengan lehyanya Masya Allah Ya Tiba-tiba kutipnya enggak datang. Oh Ustaz, bodoh Ustaz. Oh, anak bukan Ustaz. Hah, lo kan malu. Hah, anak bukan Ustaz. Paling tidak seorang seorang ahlu sunnah dia harus punya al-ilm. Ya, karena senjatanya ahlu sunnah itu ilmu. Senjatanya ahlu sunnah itu ilmu. Jangan kita sudah berpenampilannya masya Allah. Dengan gamisnya, dengan pecinya, dengan lehyanya, masya Allah. Ketika khotipnya nggak datang, bingung. Ustad, fotolustad. Oh, anak, bukan ustad. Nah ini bikin malu, ya. Bikin, bikin malu, naf. Maka mestinya kita termotivasi, ya. Termotivasi untuk kita ini semakin tafakur covidin, untuk kita ini belajar menimba ilmu agama, ya. Naam Bahwasannya Kau muslimin Mereka ini butuh da'i-da'i yang bisa mengajarkan kepada mereka Baca Al-Quran Butuh da'i-da'i yang bisa mengajarkan kepada mereka Tentang ke'ifi yaitu sifat salatun nabi Bagaimana mengajarkan sifat salat nabi Bagaimana mengajarkan sifat puasa nabi Bagaimana mengajarkan sunnah-sunnah yang lain Kau muslimin ini butuh Jumlah kaum muslimin di negeri ini 200, 200 juta lebih Ya, berapa persen dainya, apalagi dai ahlus sunnah, berapa persen? Ha? 5 persennya nggak nyampe, ya, enam jauh. Taib, di sini ada teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, masya Allah, datang dari Aceh, dari Kalimantan, dari Ambon, dari dari berapa daerah. Ha? Jangan sampai pulang ke Ambon, pulang ke Kalimantan, pulang ke Aceh disuruh hotbang nggak bisa. Eh, antum sudah mondok di Depok kan? Hey, Imam, ayo hey, khutbah. Uh, nah, Nggak bisa. Nah, jangan bikin malu. ya, Nah. Jangan kita sia-siakan. Kita berada di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilm. Jangan kita jauh-jauh yang datang dari Aceh, dari Kalimantan, dari Ambon, dari berapa daerah. Datang ke tempat ini, datang untuk main-main. Kalau mau main-main, pulang. Pulang ke kampung halamannya, main-main. Di kampung halamannya lebih enak. Ada orang tua, ada keluarga, ada teman, ya. Nama. Maka yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu, ya. Yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu. Atau orang-orang yang hidup di, di lingkungan ini adalah orang-orang yang datang untuk mereka ingin mencari ilmu, ya. Nama. Maka ikhwani biddin azzaanillahu ayyakum hendaklah kita semangat di dalam talabul ilm ya? kita ini memberikan pencerahan, memberikan petunjuk kepada orang lain, ini fadilahnya, pahalanya besar ya? barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain dan dia mengamalkannya, maka orang yang mengajarkannya itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya ya? dan barang siapa menunjukkan suatu kebaikan ya? itu kata Rasulullah SAW khairun laka min humurin ni'am Ya, Syab, itu pahalanya lebih baik daripada ontah merah. Ontah merah itu tunggangan yang paling mahal zamannya Rasulullah. Syab, kita mengajarkan memberikan ilmu kepada satu orang kita mendapatkan pahala. Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain sepuluh orang, dua belas orang, dua puluh, seratus, dua ratus, tiga ratus ribu, seribu kebaikan kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu ya. Wa Taala. Syab, enam. Maka jangan main-main. Ini pahalanya besar dan kita harus berlomba-lomba untuk mencari pahala amalan kebaikan ya karena ini adalah pundi-pundi kita untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nanti di awal akhir maka ikhwan fiddina azani allahu wa iyakum hendaklah kita terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan lupa camkan dalam diri kita masing-masing ikhlasun niyah ikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah ikhlasun niyah dalam talabul ilm wa ikhlasun niyah Mengikhlaskan niat dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ya. ta'ala Inilah kunci kesuksesan kita hidup di dunia Dan di akhirat yaitu kita dalam beribadah kepada Allah Mengikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala Tayyip Mungkin ini yang dapat anda sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Kalau ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada salahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya berlepas diri Dan kesalahan tersebut dari syaitan Dan saya, Dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala والله تعالى عالم بالصواب وصلى الله على النبينا محمد وعالي وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين